استغفروا ونعوذ بالله البشرور يخفصنا ومن سيئات عالنا من يحله الله فلا من له ومن يقلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحجبه له شريكا وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهته أستنى بسنته إلى يوم القيامة يما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس استقيموا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين <سؤال> امنوا اتقوا الله <سؤال> وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم سرل الامور محدثاتها فانكم لمحدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في Bismillahirrahmanirrahim. <Sukup> rahimani warahmatullahi wabarakatuh. Suara dalam apa luar? Suara dalam apa luar? Dalam sudah benar. Oh iya, suaranya kecil sekali enggak kayak biasanya. Baik, kita lanjutkan, ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Kita sampai di halaman 45 dari Syarah Lum'atul I'tiqad. Lil Imam Ibn Qudamah taala yang diisyarah oleh Syekh Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan fastu Allahu ta'ala limana kita samai pada perkataan ibn kudamah wa fi dzambi mubtaghi ta'wil li mutasyabihhi tanzilihi fa fi qulubihim zaygh fa ma tashabaha minhu ibtigha' al fitnah wa ibtigha' ta'wilih wa ma ta'wilahu illa Allah fa ja'ala alamatun fa ja'ala ibtigha' alamatan 'ala zayth Hadirin fillah wa akhwat fillah jami'an. Kemudian kelanjutan dari apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya di mana kita membahas tentang perkara-perkara yang musykilah ya dalam perkara asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala dan kita wajib untuk menetapkan secara lafaz dan meninggalkan untuk mendalami maknanya yang mana makna tersebut adalah makna yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kita membahas ayat warasifuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min inda rabbina kelanjutan daripada pembahasan tersebut Allah Subhanahu wa taala mencela muttaqi ta'wil orang-orang yang menginginkan takwil li tanzilihi pada ayat-ayat mutasyabih ayat-ayat yang mutasyabih di dalam firman surat surah Ali Imran ayat 7 fa'ammal ladina fi qulubihim zayghun sedangkan orang-orang yang di dalam hati mereka ada zaygh ya ada kesesatan Fayatabi'um nama tasabahaminhu maka mereka akan mengikuti apa-apa yang mutasabi perkara-perkara yang mutasyabi di dalam Al-Qur'an, ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' ta'wilih. Di mana mereka menginginkan fitnah dari ibtigha' takwil tersebut ya, dari perkara-perkara mutasyabi yang mereka ikuti tidak lain adalah ibtigha' al-fitnah. Mereka menginginkan fitnah wa ibtigha' ta'wilih mereka juga menginginkan takwil dari ayat-ayat yang mutasyabihat tersebut. Wahai yang tahu ta takwilnya, Allah. Padahal tidak mengetahui takwilnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Taala. Maka kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Taala menjadikan bahawa keinginan untuk Uh, sampai pada takwil adalah tanda atas kesesatan seseorang ya, menginginkan takwil dari ayat-ayat yang mutasyabihat itu merupakan tanda ya menyelawengnya seseorang tanda tersesatnya seseorang Ikhwani wa akhwati filah rahimani wa rahimakumullah jami'an Pembahasan kita masih melanjutkan Apa yang menjadi Perkara-perkara yang muskila Atau apa yang dijelaskan Di dalam Al-Quran dari ayat-ayat Muhkam dan juga ayat-ayat Mutashabih Ayat-ayat muhkama dengan ayat-ayat Mutashabihah Maka kita dapatkan di sini orang-orang yang menginginkan e, kesesatan sungguh mereka akan menempuh jalan tersebut, yaitu menempuh jalan jalan ta'wil, menta'wilkan mutasabih dan tidak mengembalikan kepada ayat-ayat e, yang muhkamat, ayat-ayat yang jelas maknanya. Ikhwani fi rahimani, wa rahimakumullahu jami'an. Kita baca penjelasan dari Syeikh Sulaiman. Ibtilah ta'wil yang mutashabih duna irja'hi ilah muhkam, bawa menginginkan ta'wil dari ayat-ayat yang mutasyabih tanpa mengembalikan kepada ayat-ayat yang muhkam, maka ini ala matun ala maka ini merupakan tanda atas kesesatan seseorang tanda menyimpangnya seseorang fa amalladina fi qulubihim zaigh ay yaitu penyelewengan penyimpangan wa ma'nahul inhiraf 'anil haqqi ya zaiq di dalam ayat tadi fa amalladina fi qulubihim zaiq artinya adalah al inhiraf 'anil haqq yaitu menyimpang dari kebenaran Fayat tabiun nama tasabah minhu sehingga mereka mengikuti perkara-perkara yang tasabir, perkara-perkara yang belum jelas maknanya dan harus dikembalikan kepada perkara-perkara yang muhkam, perkara-perkara yang jelas maknanya. Yakhudun b-tarfin fakat bin al-adilla mereka meninggalkan mereka mengambil sebagian daripada dalil wayatrukuna atrafal akhar namun mereka meninggalkan dalil yang lain iftigha alfitnah wa iftigha ta'wil tidak lain mereka menginginkan fitnah di kalangan kaum muslimin menginginkan fitnah di kalangan kaum muslimin dan juga menginginkan takwil dari ayat-ayat <coughs> yang mutasyabihat tadi Ibtiqaa ma'rifati ta'wilihim di mana mereka menginginkan untuk mengetahui takwil dari ayat-ayat Mutashabihat tersebut Ayat tafsiruhu ala ma'nal awal yaitu ingin menafsirkan Ayat-ayat yang mutasyabihat tersebut Sesuai dengan makna Yang pertama dari makna ta'wil Sebagaimana kemarin kita bahas Bahwa ta'wil memiliki dua makna Makna yang pertama adalah Ma'rifatul al-ma'na dan yang kedua adalah Ma'rifatul haqiqah wal-ka'ifiyah Sebagaimana kita bahas kemarin Di halaman 42 ya. Maka ibtiga atau wilih mereka menginginkan takwil itu artinya mereka menginginkan tafsir daripada makna yang ada di dalam ayat-ayat uh, yang mutasyabihat tersebut. Ya. Yang kedua, aw ma yaulu ilahi fil bus tabal wahwut tafsirusani atau mereka menginginkan, ya eh uh, takwil dari ayat-ayat yang mutasabihat tersebut yang mana takwil artinya adalah mengetahui sesuatu yang akan datang hakikat yang terjadi di masa yang akan datang sesuai dengan makna takwil yang kedua wakilahu mabatil dan keduanya ini batil Ya, Baik memahami, mentakwil daripada ayat mutasyabihat tersebut Dengan makna yang pertama Yaitu ingin mengetahui makna yang terdapat di dalam ayat-ayat mutasyabihat tersebut Ataukah makna yang kedua Ingin mengetahui apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang Hakikat yang akan terjadi pada masa yang akan datang Kedua jalan tersebut yang mereka tempuh itu jalan yang batil Sawa an ittagha tafsir alladhi huwa bayanul makna apakah itu menginginkan makna yang pertama ya apakah mereka menginginkan makna yang pertama yaitu bayanul makna penjelasan dari makna takwil ya penjelasan dari makna mutasabihat tadi ya fa innal ma'na la yattadhih illa bi raddih ila muhkam karena makna dari ayat-ayat mutasabihat tidak akan jelas tidak akan bisa difahami kecuali harus dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat ayat-ayat yang jelas maknanya sedangkan mereka tidak ya mereka hanya ingin memahami ayat, -ayat mutasabihat dari ayat-ayat tersebut tanpa mengembalikan kepada ayat-ayat yang yang muhkamat maka syekh mengatakan keduanya batil ini yang pertama, yang kedua, al-ma'nasani, wahyu ibtigaa makrifat al-hakekah wal ma'al al-ladhi ya'uuru fa ina la yudrikuna hada. Ya, demikian juga makna yang kedua. Sekalal mereka ingin memahami ayat-ayat yang mutasyabihat ya, dengan makna ta'wil yang kedua, yaitu memahami hakikat yang akan terjadi pada masa yang akan datang, maka sesungguhnya keinginan mereka untuk memahami perkara tersebut, ya, fa innahum la yudrikuna hadha mereka tidak akan sampai pada pemahaman tersebut tidak akan sampai pada uh, untuk mengetahui hakikat yang akan terjadi pada masa yang akan datang ya terkait dengan makna ayat-ayat yang mutasabihat tersebut tanpa mengembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat al-awwal ya'lamu Allahu warasikhuna fil -il ilmi Mengapa? Karena makna takwil yang pertama yaitu bahwa takwil artinya adalah ma'rifatul makna atau makna, ya mengetahui makna yang benar atau mengetahui penjelasan dari makna yang benar, ini tidak akan diketahui kecuali oleh siapa? oleh Allah subhanahu wa taala dan yang kedua adalah warraṣifun fil ilmi yaitu orang-orang yang ilmunya mendalam dua inilah yang mengetahui makna ya dari tawil yang benar ya makna daripada mutasyabihat yang benar yaitu hanya Allah dan orang-orang warraṣifun fil ilm orang-orang yang mendalam dalam masalah ilmu sedangkan yang kedua ya makna yang kedua yaitu makna hakikat Hakekat yang akan terjadi, bagaimana yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka sesungguhnya ini tidak akan diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Alhamdulillah, Aazanilahu wa iakum. Ya, ini terkait dengan makna takwil, apa yang sudah kita bahas pada pertemuan kemarin, bahawa takwil itu punya dua makna. Makna yang pertama adalah bayanul makna ya mengetahui penjelasan dari makna yang ada kemudian yang kedua adalah bayanul hakikah wal kaifiyah ya fil mustaqbal yaitu mengetahui hakikat yang akan terjadi pada masa yang akan datang Maka orang-orang yang menginginkan takwil, ya, orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala sifati, bahwa mereka adalah ahlu zaiq, orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, mereka yang mencukupkan diri di dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat dengan Ayat-ayat mutasabihat itu saja Tanpa mengembalikan pemahaman tersebut Pemahaman terhadap ayat-ayat Mutasabihat tersebut Dengan ayat-ayat yang muhkamat. Ya, Padahal hakikatnya Para ulama bagaimana jalan mereka Jalan mereka adalah memahami Ayat-ayat yang mutasabihat Itu dibahami dengan ayat-ayat yang Muhkamah Ikhwani <tell product> wa afadifillah Rahimani wa rahimakumullahu Jami'an Sawa'un Araduha ada, Auhada, Bum ahlu Zayk, ya. Mereka itu, apakah mereka menginginkan makna yang pertama, ataukah makna yang kedua? Tetapi tanpa melihat kepada ayat-ayat yang muhkamat, maka sungguh mereka adalah ahlu Zayk. Mereka adalah orang-orang yang sesat. Mereka adalah orang-orang yang menyimpang ahlu Zayk. <tuh> Maadam ya'khuduna ba'd an-nususi wa yatrukuna Selama mereka, sikap mereka, jalan mereka adalah mengambil sebagian dalil dan meninggalkan sebagian dalil. Di mana mereka mengambil ayat-ayat yang mutasyabihat dan mereka meninggalkan ayat-ayat yang yang muhkamat maka jalan seperti itu pasti ya apakah dengan menempuh makna tawil yang pertama maupun makna tawil yang kedua maka jalan mereka selalu akan menyimpang dari jalan yang benar <tuh> ya kuduna ma yaslulahum goyatrukuna mala yaslulahum ya mereka akan mengambil ayat-ayat yang ya ayat selolahum, ayat-ayat yang dianggap bahwa itu adalah baik untuk mereka, ya yang pantas, yang baik untuk mereka. Uwaidruku nama laya selolahum dan mereka juga meninggalkan ayat-ayat yang dianggap tidak pantas, tidak pas untuk mereka. Ada suara apa ini? Coba bisa di cek dulu Ya Oh Masya Allah Ya kita lanjutkan Saya ulangi yang terakhir ya Karena terganggu dengan Suara ya jadi jalan mereka adalah jalan yang sesat mengapa? karena mereka mengambil nas-nas, mengambil dalil-dalil yang mereka inginkan dan meninggalkan dalil-dalil yang lain yang tidak mereka inginkan ya mereka mengambil dalil yang dianggap itu pas untuk mereka cocok untuk mereka dan mereka meninggalkan yang tidak cocok untuk mereka wa ma yukhalifu ahwa Ahlu Al-Zaik ya. Mereka akan meninggalkan Dalil-dalil Yang menyelisihi hawa Nafsu mereka Fahum Ahlu Al-Zaik Maka mereka lah orang-orang yang menyimpang dari jalan yang Benar Yuriduna fitna tenas Wasarfa An-nas anidin mereka menginginkan fitnah terjadi pada manusia mereka menginginkan agar mereka menyelewengkan manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala wa yuriduna at-tashkik fi kalamil wa kalami rasulih ya mereka menginginkan dengan jalan tersebut ya kenapa mereka mengambil dalil-dalil yang tasabihat Kemudian mereka tafsirkan sendiri, mereka menafsir sendiri, mereka paham sendiri, tanpa dengan melihat dalil yang lain, ya juridu nateski. Karena mereka menginginkan keraguan-keraguan di kalangan kaum muslimin terhadap kalam Allah, terhadap kalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang mereka inginkan ingin membuat keraguan di kalangan kaum muslimin terhadap kalangan Allah dan kalangan Rasulnya Sallallahu ya, Alaihi Wasallam inilah jalannya orang-orang ya non-muslim orang-orang di luar Islam dan juga orang-orang yang sudah terpengaruh dengan mereka ya orang-orang yang menyimpang sehingga mereka ragu dengan kalangan Allah ragu dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam بحجة أنهم يستدلون بالقرآن أو الصنة بأن أخذوا طرفا منهما وتركوا الطرف الآخر Ya, mereka selalu berhujjah. Tatkala kenapa antum mengambil ya dalil yang mutasyabihat tanpa merujuk kepada dalil yang lain? Ya, mereka akan selalu mengatakan kami mengambil dalil dari Al-Quran. Ya, kami selalu mengambil hujjah dari sunnah Nabi S.W.T. Ya, tetapi hakikat mereka adalah mereka mengambil sebagian dalil dan mereka mengambil e, meninggalkan dalil yang lain. Wahada laisa istidlalan bikitabillah maka yang seperti ini tidak dianggap istidlal terhadap kalam Allah Ya, yang seperti ini tidak dianggap istidlal, mengambil dalil, menggunakan dalil dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mengambil sebagian dan meninggalkan meninggalkan sebagian. Wa inna ma huwa tamwiih alannas, tetapi sungguhnya itu adalah ya mengacaukan manusia, ya, mengecoh manusia. Wa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idra'aytu alladhina yattabi'una al-mutashabih fa ulaihal ladhina samallahu fahdharuhum ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan juga Abu Daud Ya, Nabi SAW bersabda Ida ra'aitum, jika kalian melihat Alladina yattabi'unan Mutashabih, orang-orang yang Mengikuti ayat-ayat yang Mutashabih, ataupun hadis-hadis Yang mutashabih, fa'ula'ika Mereka adalah alladina Orang Samallahu, orang-orang yang Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran tadi, ayat 7 tadi Fahzaruhu maka hati-hatilah kalian dari dari mereka orang-orang yang tidak orang tahu orang-orang yang menginginkan fitnah dan menginginkan takwil ya dari ayat-ayat uh, Allah Subhanahu Wa Taala. Ay aladina samallah fihi hil ayat ya dimana Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan mereka di dalam ayat ini. Fa ammal ladzina fi qulubihim sayghun fayatabi'una ma tasabah minhu ibtigha'al fitnah. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyimpangan dari kebenaran, ya. Mereka tersesat dari kebenaran fayatabi'una ma tasabah minhu. Maka mereka akan selalu mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Ibtigha'al fitnah, mereka menginginkan fitnah di kalangan manusia. Fadharuhum maghadatilah dari mereka. La taghadu kalamhum. Janganlah dan menerima perkataan mereka. Au ya ruju alaikum kalamahum, janganlah kalian lariskan perkataan mereka. Ya ruju alaikum kalamahum karena karena perkataan mereka adalah perkataan yang batil. Sikap mereka, manhaj mereka adalah manhaj yang batil. Ikhwani fillah wa iyakum. Maka dari penjelasan ini ya jelas apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat al Imran ayat 7 tentang ya hakikat daripada adanya takwil orang-orang yang menyimpang di mana mereka mengambil mutasabih dan mereka meninggalkan ayat-ayat yang muhkam ayat-ayat yang jelas ya di mana mereka menginginkan fitnah di kalangan manusia mereka menginginkan takwil dari kalam Allah Subhanahu wa taala Khazzaruna Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzihs minannas Wahum al muta'ali ya dan Nabi saw memperingatkan ya atas hadesin model orang yang demikian, ya Wahum al muta'ali mereka adalah orang yang ya merasa diri mereka adalah orang-orang yang berilmu yang beda yang ta'alim dengan tasdid dengan muta'alim ya dengan mad ya beda ta'alim itu ya orang yang merasa dirinya alim tetapi dia bodoh itu muta'alim sedangkan muta'alim adalah orang yang mempelajari ilmu orang yang belajar ilmu siapa mereka muta'alimun alladziina lam yabluhu darajatan darajatan minal ilmi tuahiluhum lil kalami fil -il ilmi mutaalimun adalah mereka orang-orang yang tidak sampai pada derajat ilmu di mana ilmu tersebut akan menjadikan mereka mahir, menjadikan ahli, menjadikan mereka pandai, pintar untuk berbicara tentang ilmu, ya. Mereka belum sampai pada derajat tersebut. Artinya mereka adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Ya, orang-orang yang ilmunya tidak sampai di situ. Aw anhum ala ilmin, bisa jadi yang kedua mereka juga punya ilmu, lahir dunia tadzilin nas wasurfihim anilhak. Tetapi mereka yang berilmu tersebut tidak ada dalam hati mereka keinginan baik, niatan yang baik. Tetapi yang ada dalam hati mereka adalah yuriduna tadzilin nas, yuriduna tadzilah anas. Mereka menginginkan kesesatan atas manusia, wasurfihim anilhak. Mereka menginginkan apa? Menjauhkan manusia dari kebenaran. Ehwani filah azanillah wa iakum maka kita pahami di sini ya hakikat orang-orang yang menyimpang orang-orang yang tersesat orang-orang yang ya terpeleset dari kebenaran jauh dari kebenaran mereka ada dua macam ada yang hakikat mereka adalah orang-orang yang tidak berilmu ya orang-orang yang tidak sampai pada derajat ilmu sehingga mereka mengetahui al-hak dan batil ya namun ada yang kedua mereka orang yang berilmu ya mereka adalah orang-orang yang Orang-orang yang berilmu, tetapi ternyata hati mereka hati yang rusak, ya, sehingga mereka dengan ilmu tersebut bukan untuk kebenaran, bukan untuk mengamalkan kebenaran, bukan untuk berdakwah, ya, bukan untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ternyata ilmu tersebut justru dia inginkan untuk ya membodohi manusia, menginsidkan manusia, membuat keraguan di kalangan manusia, dan itu banyak kita lihat ya di zaman sekarang, ya mana orang-orang yang dianggap sebagai orang yang mungkin cerdas, orang pint yang tapi ternyata, Subhanallah jauh sekali dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bihwaniyu akhwati filar, Hikamullahu jamian. Fahaulah bain amrain. Maka orang yang seperti ini di antara dua perkara: imma anakum juhal, jahsalofim alayyf sinun. Ya, bisa jadi mereka adalah orang-orang juhal, orang-orang jahil, orang-orang yang tidak berilmu. Ya. Daholufi malaif sinun mereka masuk dalam perkara yang mereka tidak mampu mereka tidak baik tidak memiliki ya dasar yang benar dasar yang kuat dalam perkara tersebut wa imah yang kedua anhum <coughs> dulal ya walun jamanya dulal Ataukah mereka adalah orang-orang yang susah Yeridunah dor bagaala milah bagaala merosulihi wa bi baadin. Ya mereka menginginkan kalam Allah dan kalim rasulnya, saw. Itu ditabrakkan. Yeridunah itu memukul. Ya, tapi di sini maksudnya adalah saling menabrakkan satu dalil dengan dalil yang lain. Mereka tabrak-tabrakkan sehingga membuat keraguan di kalangan, di kalangan manusia. Ya, padahal kita tahu dalam pelajaran fikih ya, di sana ada langkah-langkah para ulama di dalam mahami ya ayat-ayat mahami hadis tatkala sarah itu bertabrakan maka disatukan dulu kalau mungkin al aljama ya kemudian juga di jamak tidak mungkin maka kemudian baru diterjih mana yang lebih aula dari kedua dalil tersebut ya ikhwani fillah rahimani wa jami'an fa hum ahluz 'ala kulli hal Ya, mereka adalah orang-orang yang ahlu zaiq, orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Ala kuli pada ya keadaan seperti ini. Mereka adalah orang-orang yang menyimpang. Nasehulullah al -afiyah. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijauhkan, diampuni dari kesalahan-kesalahan tersebut. Sawa un kusudhu hadezaiq aulam yaksudhu. Apakah orang-orang tersebut memang meniatkan, ya penyimpangan tersebut, ya untuk membuat keraguan, ataukah mereka tidak meniatkan, tidak sengaja, tetapi sikap mereka adalah menjadikan manusia ragu menjadikan manusia jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Fala yasughu li ahadin an yatakallam fi kalamillah, bi kalamir rasulihi illa idzakana ladaihi malakatun ilmiyah tuahiluhu lian yakuna minar rasikhin fil ilmi alladhina rasakhat ulumuhum dan tidak pantas atas seseorang untuk berbicara tentang kalam Allah berbicara tentang kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali ladaihi malaka ilmiah kecuali orang tersebut memiliki kemampuan ilmiah Ya orang tersebut memiliki kemampuan secara keilmuan tu yang menjadikan dia ahli mahir dalam perkara tersebut menguasai perkara agama tersebut lian yakuna minar roshikhinafil ilmi sehingga dia termasuk di dalam firman Allah arroshikhunafil ilmi yaitu orang-orang yang orang-orang yang mendalam ilmunya di dalam agama Allah subhanahu wataala Allah dina roshafat ulumuhum di mana ilmu mereka ilmu yang kuat ilmu yang mendalam warusuh maknahu subut ya secara bahasa rusuh ar itu maksudnya rusuh ya rusuf itu artinya subut artinya tetap kuat ya tetap kuat mendalam ai rasakha aqdamuhum bil ilmin nafi' di mana kaki-kaki mereka kuat tegar wa hati-hati mereka juga kuat dan tegar bil ilm an-nafi' di atas ilmu yang bermanfaat maka orang yang seperti ini disebut ar-rasikhuna fil ilmi ha'ula'umul ladzina fil kalam Ya, orang-orang yang seperti inilah mereka yang berhak, yang memiliki hak ya, untuk berbicara dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wahada yantabiq ala ulamais salaf. Siapa mereka? ar fil ilmi. Mereka adalah para ulama salaf kita, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ya. Jadi kalau disebutkan salaf, secara mutlak adalah tiga generasi tersebut, yaitu sahaba, wathabiun, wathabiun, awatbaru, atabiin. Tiga generasi inilah salaf. Setelah tiga generasi ini maka disebut dengan khalaf Ya, secara pengertian syar'i, setelah tiga generasi ini disebut dengan apa? Disebut dengan khalaf Maka arus sekuenah fil ilmi siapa mereka? Yaitu mereka salafus salaf, tiga generasi yang pertama, tiga generasi yang terbaik, wa alamun tabi'ahum, waqtafa. Asarahum, dan juga Para ulama setelahnya, orang-orang yang Berilmu setelahnya, yang mengikuti Jalan mereka, mengikuti Langkah-langkah mereka Min ulama'il khalaf, yaitu para Ulama' khalaf, apa artinya ulama' khalaf Ulama' yang datang setelah akba'u tabi'in setelah generasi yang ketiga mereka adalah ulama yang ya, datang setelahnya atau khala'f fa haula humur fil ilmi maka mereka adalah orang-orang yang rasikhun fil ilmi orang-orang yang mendalam ilmu agamanya Akhwani fillah azani Allahu wa iyyakum mereka ini akan selalu ada di setiap zaman latazalutaifatan ya, min ummati zahirin akan selalu ada kelompok dari umatku kata nabi yang mereka nampak dengan kebenaran ya hatta taqumasah ya sampai datangnya hari kiamat sehingga orang-orang yang tegak di atas jalan mereka di atas jalannya para ulama salaf dan juga ulama-ulama khalaf yang datang setelah mereka yang mereka mengikuti jalan mereka itu akan ada dalam setiap zaman dan mereka selalu mengikuti langkahnya para salafus soleh sampai datangnya hari sampai datangnya hari kiamat Ehwani filah azanillah wa iakum ini dari ya catatan yang pertama pada hari ini yang kita bahas ya kesimpulannya bahawa ada dua ada di antara mereka orang orang yang selalu mentakwil ya. Nas-nas yang ada baik Quran maupun Sunnah mereka yang selalu menakwilkan ayat-ayat dan juga hadis-hadis mutasyabih, mereka memaknai sesuai dengan kehendak mereka. Mereka mengambil sebagian dalil dan meninggalkan dalil yang lain. Sedangkan yang kedua adalah mereka para ulama ar-rasikhun yang mana mereka mengambil dalil-dalil yang mutasyabih itu ditafsirkan, dijelaskan, difahami dengan dalil-dalil yang muhkamat sehingga kemudian semua dalil mereka ya berikan haknya sehingga mereka sampai pada pemahaman apa yang ada pada salafus saleh. اخواني في الله رحماني وارحكم الله جميعا selanjutnya pada halaman 46 wa qaranahu bi ittigha' al fitnati fi al thumma hajabhum 'amma amaluhu wa qata'a atma'ahum 'amma qasaru bi qawlihi subhanahu wa ta'ala wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Setelah menyebutkan corona itu menggabungkan ya setelah Allah menggabungkan adanya ibtigha' al fitnah bahwa orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar tersebut yang mengikuti mutasyabih dan meninggalkan muhkamat mereka selalu ibtigha' al fitnah mereka menginginkan fitnah di kalangan manusia di kalangan kaum muslimin maka Allah sebutkan setelahnya Adam Allah sebutkan setelahnya celaan atas mereka Semahajabahu ma'amal-amiluhu dan kemudian setelahnya juga Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan apa-apa yang menutupi hajabah itu apa? Menutupi apa-apa yang menutupi dari keinginan mereka. Ya, apa yang mereka inginkan? al fitnah wa ibtidāl ta'wil ya maka itu semua ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala keinginan tersebut ya ditutup oleh Allah dengan dalil setelahnya dengan jumlah ya kalimat dalam ayat tersebut setelahnya wa tata'at ma'ahum Allah juga memutus ketamakan mereka keinginan mereka amaqsaduhu dari apa yang mereka inginkan dari ta'wil dan juga fitnah tadi biqaulihi subhanahu dengan firman Allah Subhanahu wa taala wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah maka tidak ada yang mengetahui takwil yang benar ya kecuali Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita bahas kemarin kalau kita membacanya berhenti sampai di illallah ya maka maksud daripada takwil tersebut adalah maksud daripada makna yang kedua hakikat yang akan terjadi pada masa yang akan datang maka yang tahu hanya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala maka kita membaca berhenti di sini wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah maka tidak mengetahui takwil artinya ada sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang bagaimana hakikatnya illallah إِلَّ kecuali siapa hanya Allah Subhanahu wa taala tetapi kalau kita sambung, wam ya Almuktawilahu illallah warraṣiquna fil ilmi sampai di situ, ya berarti arraṣiquna fil ilmi itu atas kepada Allah maka takwil itu maksudnya adalah takwil dengan artian yang pertama yaitu Ma'rifatul makna, makrifatul almakna aubaya nul makna yaitu mengetahui makna daripada ayat-ayat tersebut. Maka yang mengetahui Allah dan juga siapa orang-orang yang arraṣiquna fil ilmi. Bayan subhanahu wa ta'ala Jelaskan bersayal Salih khawzan Anahum lan yabluhu Ma aradu Haythu qala Wa ma ya'lamu ta'wilahu Illah Wa arrasikun Fil bahawa mereka tidak akan sampai kepada apa yang mereka inginkan yaitu mereka ingin ya ibtiga' al-fitnah wa ibtiga' al ta'wil ya mereka tidak akan sampai di situ karena Allah Subhanahu wa taala sudah dia ya, memutuskan atas mereka wa ya ma illallah maka tidak mengetahui ta'wil yang benar kecuali hanya Allah warasikhuna fil ilmi dan juga orang-orang yang mendalam ilmunya yang rusuh ilmunya yang kuat dan kokoh ilmunya Amma ha'ula falam yabluhu hadihil martabah Bagaimana dengan keadaan orang-orang yang Mereka ahlu zik, ya Ahlu zik, orang-orang yang menyimpang Dari jalan yang benar Maka mereka tidak sampai pada martabat ini Tidak sampai pada derajat Apa yang telah sampai kepadanya Orang-orang ar-rasikun Para ulama ar-rasikun Allah Tiawilu min Gairimu Ahilah dan min Gairi Basirah, di mana mereka juga menginginkan untuk sampai kepada ilmu tersebut, namun tanpa mereka kemudian ya muahilat, artinya di sini menempuh jalan yang benar, wamin Gairi Basirah tanpa petunjuk yang benar, fal muta la yumkin an yakuna aliman abadan sedangkan almutaalim orang-orang yang merasa dirinya alim padahal mereka bukan alim mereka tidak akan sampai menjadi seorang yang alim abadan untuk selama-lamanya mahma sampai pun mereka bersungguh-sungguh untuk sampai pada ya kepada martabat tersebut derajat tersebut walau aktsarul haif wal kalam wal kitabat wa taaliqat lan yakuna aliman abadan ya Sampai pun kalau kemudian angluzeik tersebut orang-orang yang ya tidak menempuh jalannya salafus saileh tersebut, ya mereka pun bersungguh-sungguh dalam hifat dalam menghafal wakala dalam berbicara wakitaabah di dalam banyak menulis wataalikod ya di dalam banyak memberikan catatan-catatan ya dan ya aliman abad mereka tidak akan sampai pada derajat seorang yang alim untuk selama-lamanya wa kadhalika azzaik demikian juga orang yang menyembah azzaik wal kita mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala ad al-munharif di mana disifati bahwa azzaik Ya, orang-orang yang zai, orang-orang yang menyimpang, mereka orang yang sesat, al-munharif, ya, yang mereka orang, -orang yang uh, jauh dari kebenaran, fa innahu lan yakuna minal ulama ar-rasikhin ilmi. Mereka tidak akan sampai pada derajat para ulama yang rasikhuna fil ilmi. Bal yuhramu nurul ilmi wa yuhramu hidayatul ilmi. Kenapa? Karena kesesatan mereka, jalan yang mereka tempuh jalan yang sesat, jalan yang salah, jalan yang langsung dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga sehebat apapun mereka, maka mereka diharamkan dari cahaya ilmu, mereka diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari hidayah dari ilmu yang mereka dapatkan, ya, karena hakikat daripada ilmu daripada agama adalah apa yang ada dalam hati kita, cahaya yang ada dalam hati kita, al ilmu nur. Wanurulayyur talilasi, ya, bahwa ilmu adalah cahaya dan cahaya tidak akan diberikan pada orang yang pada orang yang bermaksiat, ya, sedangkan mereka adalah orang-orang yang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala kehali ahlul kitab diumpamakan oleh Syekh Saleh Fauzan keadaan mereka seperti keadaan ahlul kitab ya ahlul kitab di mana orang yahudi mereka punya ilmu tidak mengamalkan orang nasrani mereka mengamalkan tanpa mengamalkan tanpa ilmu ya ahlul kitab maka diumpamakan ahluzaik ini dengan ahlul kitab fa innahum ilm ya kalaupun mereka memiliki ilmu lakin laisur rasikhina fil ilmi tetapi mereka bukanlah orang-orang yang rasih dalam ilmu Ya Mereka yang mendalam dalam masalah ilmu Sebagaimana ahlul kita Seperti halnya dengan orang-orang Yahudi Mereka punya ilmu Tapi ilmu tersebut tidak bermanfaat untuk mereka Tidak memberikan cahaya, tidak memberikan hidayah Sehingga ilmu ada pada mereka Maupun tidak ada sama saja Tidak berpengaruh atas atas mereka Lainlahum yang riduna zalal, yang riduna zaiq, yang riduna tashkik fi kitabillahi azza wajalla. Karena mereka ahlu zaiq orang-orang yang ya mentakwil tadi dengan takwil yang salah, ya tanpa mengembalikan kepada makna yang benar. Mereka menginginkan kesesatan, mereka menginginkan penyimpangan, menginginkan keraguan pada kitab Allah, pada kitab Allah subhanahu wataala. Ehwani filah azanillahul yaqum. Ini yang kita dapatkan dari penjelasan beliau bahawa sehebat apapun orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar dari jalannya para salafus saleh dari manhatsnya para salafus saleh maka sehebat apapun mereka mereka tidak mendapatkan cahaya dari ilmu tersebut mereka tidak mendapatkan hidayah dari ilmu tersebut sehingga mungkin bisa jadi lisan mereka bisa berbicara bang berbicara ya hebat ketika berbicara akan tetapi ya dari pembicaraan tersebut tidak sampai pada hatinya, sehingga tidak menumbuhkan hidayah, ya kebaikan yang ada di dalam hatinya ikhwani wa akhwati filah rahmatullahi wa jami'an selanjutnya, kala limamu abu amdillahi ahmadu ibnu muhammadin ibni Hambalin radhiyallahu anhu fi qawli nabi salallahu alaihi wasallam. sallam inna allaha yanzilu ila samahi dunia Al Imam Abu Amdillah, Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal radhiyallahu anhu rahimallahu taala tatkala beliau mengucapkan pada dia ya menjelaskan tentang sabda Nabi SAW inna wasallam innallaha yanzilu ila sama'id dunya sesungguhnya Allah subhanahu wa taala turun ke langit dunia langit yang pertama langit yang kita lihat ya baik penjelasan dari Syekh Saleh Fauzan Al Imam Abu Amdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani Beliau siapa Ahadul Imadil Arba'ah, salah satu imam empat, imam Madhab empat yang ada. Wa imamul sunnah as-sabir 'alal mihnah, di mana beliau juga imamnya sunnah yang mampu bersabar tatkala mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ubtuliya fa sabara, di mana beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat berat tatkala mempertahankan bahwa Al-Qur'an adalah Ya, kalamullah, ya bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah Subhanahu wa taala. Di mana pada waktu tersebut ya, orang-orang kesesatan ya Ahluz Zayg, mereka benar-benar kuat sekali mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Ya, bahwa Al-Qur'an adalah makhluk sampai pada akidah Al-Qur'an adalah makhluk dan kemudian tinggal satu-satunya yang bertahan ya yang menjadi tongga untuk memperjuangkan bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah dan banyak disebutkan dalam Al-Qur'an fa'ajirhu uh, hatta yasma'a kalamullah ya maka perdengarkanlah orang-orang ya tetangga-tetangga yang non muslim agar mereka mendengar kalam Allah. Allah menyebut langsung dalam Al-Qur'an bahwa itu adalah kalam Allah, ya kalamullah tetapi mereka menyimpangkan makna tersebut dengan mengatakan Al-Qur'an makhluk. Fasabara ya maka kemudian Imam Ahmad mampu bersabar atas ujian tersebut sabata hatta nasarallahu hadhihi alaqidah. Kemudian beliau tetap kokoh di atas ya akidah yang benar tersebut sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menolong agamanya sehingga akidah yang benar tersebut kemudian menjadi kokoh atas perjuangan ya hikmah dari perjuangan Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala wa qam wa qama bihi di mana beliau mampu untuk menyerang ya mampu untuk bertahan di hadapan ahlu zayk di hadapan orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar minal jahmiyati wal mu'tazilah di mana pada waktu itu yang tersebar akidah yang tersebar adalah akidahnya jahmiyah dan akidahnya al mu'tazilah kalau yang pertama kamu mementansisi fikirannya maka Al Jamiyah dan Al Ma'atashilah mereka tidak mampu untuk menanamkan akidah mereka yang sangat jelek, akidah mereka yang sangat busuk wa hiya al-qawl quran di antara akidah tersebut perkataan mereka bahwa al-qur'an adalah makhluk haitsu waqafa rahimahullahu taala saddan hailan di mana Imam Ahmad tegar berdiri ya menegakkan akidah yang benar bahwa al-qur'an adalah kalam Allah saddan hailan ya beliau begitu gagah di dalam mempertahankan ya akidah tersebut wa waqaf ma'ah al-aymatu al-mauqifa di mana bersama dengan beliau para imam-imam yang lain ya tetapi sudah banyak sekali pada waktu itu yang kemudian para imam sudah dibunuh ya pada waktu itu sudah sudah dibunuh dan jumlahnya banyak sekali ya imam mereka mengucapkan dengan ucapan-ucapan takiyah dia ya, dalam keadaan darurat kalau tidak mereka akan dipenggal ya sehingga lisan mereka pun berucap dengan ucapan yang batil walaupun hati mereka tenang dengan kebenaran ada sebagian yang mengambil jalan tersebut ada sebagian yang tetap mengucapkannya dan kemudian mereka dibunuh dan jumlah mereka banyak sekali yang dibunuh sehingga tersisa imam yang terbesar mereka adalah imam Ahmad bin Hanbal ya, dan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dengan segala siksaan usaha untuk menyiksa kemudian dihukum, dipenjara dicambuk, ya, bahkan usaha untuk dibunuh berkali-kali, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau dan beliau tetap ya tegar di atas kebenaran tersebut Lakin huwa akwa min waqafah fi hadal muqam. Akan tetapi Imam Ahmad adalah orang yang paling kuat akwa. Orang yang paling kuat. Yang berdiri tegar atas kebenaran tersebut. Wasabara ala ala adha. Beliau bersabar atas gangguan yang ada, wudhuriba wasujina. Beliau dipukul, beliau dipenjara, wa ilal masyriq lil qatl. Ya, pernah dibawa ke al masyriq dalam rangka untuk dibunuh. Walakinnahu sabar rahimallahu taala, tetapi beliau mampu bersabar hingga nasarallahu bil millah. Sampai Allah Subhanahu memenangkan milah yang benar, ya kalimat tauhid, ya akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah ditolong oleh Allah Subhanahu wa qama 'an bihi dan kemudian ya terkalahkannya aljahmiyah dan mu'tazilah dan yastafidu min quwwatihim wastimalatihim lil hakim fi waqtihim sehingga mereka tidak bisa memanfaatkan kekuatan mereka dan juga ya kedekatan mereka terhadap hakim pada waktu tersebut ya untuk kemudian memenangkan akidah mereka akidah Jahmiyah dan Mu'tazilah maka Allah Subhanahu wa taala ya raddallahu kaidahum fi nuhurihim Allah Subhanahu wa taala membalikkan ya tipu daya mereka di atas leher-leher mereka artinya mereka ya kalah di atas peperangan akidah tersebut bisa bi mauqifi hadal imamil jalil al Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala di antara sebabnya adalah sebab bagaimana perjuangan Imam Ahmad bin Hanbal mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah taala di hadapan dia ya, jumlah Yang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Akhwani fillah azanillahu wa iyyakum selanjutnya perkataan Imam Ahmad di antaranya beliau menyebutkan tadi hadis yang pertama Innallaha yanziru ila sama'id dunya. Kemudian hadis yang lain innallaha yura fil qiyamah. Hadis yang kedua bahwa Allah Subhanahu dilihat pada hari kiamat. Allah Subhanahu akan dilihat pada hari kiamat. Wa ma hadis dan juga hadis-hadis yang lain yang semisal dengan ini. Apa kata Imam Ahmad nu'minu biha wa nusaddiqu biha. Kita beriman dengan dalil-dalil tersebut. Dan kita membenarkan berita yang datang dari dalil-dalil tersebut. Ikhwani <tong> wa akhwati fillah rahimakumullah. Lamma <remmen> zaqar al-musannif <tong> rahimakumullah. Wujuba al-iman binususil asma'i wa sifat. Alam aja'at fi kitab wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala pengarang kitab ini Ibnu Qudamah, rahmat Taala, menjelaskan tentang kewajiban beriman dengan nas-nas terkait dengan asma dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan di dalam Al Quran dan Sunnah, arad an yatkuramadhabasalaf. Maka Ibnu Qudamah, rahmat Taala, beliau ingin menyebutkan madhabnya asalafusoleh. As Kua nama dija minakwalihim fihadul makom dan juga contoh-contoh dari perkataan para salafus saaleh tatkala berhadapan dengan mereka-mereka uh, ini dalam masalah asma dan sifat fa dhaqqa Imam Ahmad wa Imam Al-Shafi'i li Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa li Amir al-Mu'minin al-Khalifah ar Umar ibn Abdul Aziz rahimallahu ta'ala wa li Al-Auza'i Imam Ahlus Sunnah fi waqtihi kullu hadha sayati insha Allah Maka beliau kemudian menyebutkan juga contoh-contoh dari perkataan para salafus saleh Ketika menyebutkan sikap mereka, bagaimana sikap mereka terhadap ya akidah mereka terhadap asma dan sifat? Bagaimana sikap mereka di dalam memahami ayat-ayat dan hadis-hadis? Apakah itu yang mutasyabih maupun yang ya yang muhkam di antara perkataan tersebut adalah perkataannya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Perkataan sahabat ibnu Mas'ud, ya kemudian perkataan uh, Amirul Mu'minin, Khalifah Ar Rasid Umar bin Abdul Aziz, kemudian juga perkataan al ya Al-Awza'i adalah imamu ahli sunnah, sebutannya adalah imamu ahli sunnah, ya, dijelaskan bahwa beliau adalah imamu ahli sunnah di waktihi, di zamannya. Ini semua akan dijelaskan di dalam kitab ini ya. Fa hadhihi namajis min aqwal as ya di antara perkataan para salafus salih dalam pembahasan ini adalah Ya Perkataan Imam Ahmad setelah menyebutkan Hadis-hadis yang terkait dengan Hadis-hadis yang ditakwil oleh mereka Ahlus orang-orang yang menyimpang Seperti hadis yang pertama tadi Bahwa Allah turun ke langit dunia Hadis yang kedua Bahwa Allah SWT akan dilihat pada hari kiamat Ini semua adalah hadis-hadis yang sahih Ya hadis-hadis yang tidak diragukan sahihnya, ya akan kapi oleh mereka orang-orang yang ya menyimpang itu diselawengkan maknanya, ya diselawengkan maknanya. Maka Imam Ahmad menegaskan nuk minubihah wanusodikubihah. Kita beriman dengan dalil tersebut dan kita pun membenarkan semua berita yang ada di dalam dalil tersebut. Ya qulu imam Ahmad na'minu Kita beriman ya kata Imam Ahmad kita beriman dengan dalil tersebut. Ai bihadhihi dengan dalil-dalil ini semuanya. Nuzulullah jalla wa ala ila yaitu turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Wa ma yang dan yang serupa dengan dalil-dalil dalil-dalil tersebut yang mirip dengan senada dengan dalil tersebut. Wanahu yuro yang melukia m'ayanan bil absor dan Allah subhanahu wa taala akan dilihat pada hari kiamat ayanan dengan mata telanjang bil absor dengan mata mata mereka akan melihat langsung kepada Allah subhanahu wa taala yarohul muminun bil absorihim ayanan orang-orang yang beriman akan melihat Allah subhanahu wa taala dengan mata mereka secara langsung. Wahabah dihusus dan nas-nas yang lain yang serupa dengan nas yang disebutkan tadi. Ia punu minubihah wanusur di kubihah. Kata Imam Ahmad kita beriman dan kita membenarkan berita yang ada di dalamnya. Khilafan lil, lil mutadia'ah dan ini berbeda dengan jalannya mutadia'ah orang-orang yang melakukan bid'ah al-din alayyuk minu di mana mereka tidak beriman dengan dalil-dalil tersebut wajukabiluna habit takdzib bahkan mereka sambut dalil-dalil tersebut dengan takdzib yaitu dengan pendustaan. Au bi mereka sambut dari tersebut dengan takwil dengan menyelarawinkan maknanya wa tahrif dengan menyimpangkan maknanya la kaif wala makna Ya Imam Han mengatakan nu'minu biha wa la kaif wa la ya ditambah lagi la kaif wa dengan tanpa menanyakan Kaifiyahnya la kaif dengan tanpa menanyakan bagaimana wa la dan juga tidak menanyakan makna hakikatnya bagaimana ya maksud daripada la kaif wa la makna la kaif la nabhasu an kaifiyatihah Bahwa dalil dalil tersebut kita tidak akan menanyakan bagaimana ya berita tersebut, bagaimana hakikat dari berita tersebut ketika Allah mengabarkan melewati lisan Nabi Nya Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yan zilurabuna ilasama idunya fithuluthilakhir min alail Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir maka bagaimana kita beriman? Kita beriman dengan zahir dari dalil tersebut. Zahirnya Allah mengatakan bahwa Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Kita beriman bahwa di sepertiga malam terakhir, ya mungkin dari jam 2 malam sampai ya pagi sampai fajar, ya. Kurang lebihnya sepertiga malam, ya. Kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Kelanjutan dari hadis tersebut, siapa yang berdoa akan aku kabulkan, siapa yang meminta pertolongan aku akan tolong, ya. Dan seterusnya maka kita beriman dengan wahyu tersebut. Maka ditegaskan oleh Imam Ahmad la kaif dengan tanpa menanyakan bagaimana turunnya. Ya, bagaimana turunnya? Apakah seperti turunnya batu? Apakah seperti turunnya burung? Apakah seperti turunnya pesawat misalnya? Lakaif tidak boleh menanyakan bagaimana turunnya karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengabarkan dan itu ilmu yang mana kita tidak mengetahuinya sebagaimana sebutkan dalam ayat tadi ya wala ya'lamu ta'wilahu tidak mengetahui makna hakikat daripada uh, dalil mutasyabih tersebut kecuali ilallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala sehingga batasan yang kita ketahui adalah ilmu zahir daripada dalil tersebut kita mengimaninya tentang hakikatnya bagaimana ya caranya bagaimana bentuknya seperti apa Berarti Allah beginian-begitunya Itu semua kita serahkan pada Allah subhanahu wa ta'ala Ini maksud daripada La kaif ya? Tanpa menanyakan kaif Fa yukalu yanzilu ila samai dunia Kaifa yanzil Ya <tuh> tidaklah menanyakan ketika Allah turun ke langit dunia kemudian dengan akal dengan kebodohan akal menanyakan kaifah yanzil terus bagaimana turunnya tidak mungkin ya Allah yang besar Allah yang agung turun ke langit yang kecil seperti ini langit dunia langit yang pertama ya ini dengan akal maka yang demikian ya akan menolak dalil yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal Nabi jelas mengatakan yanzilurabuna Allah turun ya ke langit dunia Al kayfa la ya'lamuha ya illallah tentang bagaimanaknya tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah. Fahuwa yanziluka subhanahu wa ta'ala. Maka Allah turun ya sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ada yang melarang kehendak Allah? Ada yang mengatur kehendak Allah? Tidak ada. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur semua makhluknya. Ketika Allah berkehendak kemudian hamba mengatakan tidak, maka sungguh ini adalah satu kekufuran. Satu akidah yang sangat menyesatkan huh yeah. Lianahu la ya'lam 'azhamatahu subhanahu wa ta'ala wa qudratahu karena tidak ada yang mengetahui hakikat keagungan Allah, hakikat kemampuan Allah dan kekuatan Allah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa nahnu la nusbitu an ya maka kita tidak menetapkan tentang bagaimana bagaimana turunnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan kita tetapkan karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak tidak mengabarkan perkara tersebut. Hal ya'lamu minhul 'arsy Allah ya perlu seperti pertanyaan ya yang ngawur apakah kemudian taklal Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia sehingga kemudian arusnya kosong ataukah arusnya tetap tidak kosong ya ketika Allah turun ke dunia mak nah, ini pertanyaan pertanyaan ya ya yang ngawur wahal wahal dan seterusnya kata saya ya apakah demikian apakah, apakah, apakah kalau turun kemudian berarti Allah meninggalkan arus berarti arus kosong berarti arus kemudian diisi angin karena Allah tidak ada dan seterusnya Ya, Ini semua pertanyaan-pertanyaan bodoh yang kita ilmunya tidak sampai di situ Kemampuan akal kita sebagaimana Ya perkara gaib adalah sesuai dengan berita yang datang dari Allah dan Rasulnya Kalau tidak ada berita maka itu semua dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Ya, Bahkan Nabi pun, bahkan Malaikat pun, bahkan Malaikat Jibril, bahkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak akan mengetahui yang gaib kecuali atas berita dari Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwani wa afadhi fila wa rahmatullahu jami'an Wakaifa yanzilu ila samai dunya bagaimana turunnya ke langit dunia Waktu itu lail yang ikhtilaf dengan ikhtilaf aqalim padahal sepertiga malam itu satu tempat dengan tempat yang lain waktunya berbeda-beda kalau ditelusuri ya, tidak ada akhirnya tidak ada berhentinya sekarang kita sepertiga malam terakhir nanti nyusul yang di barat kita sepertiga yang terakhir nanti nyusul lagi sampai kemudian kembali lagi kita lagi sehingga sepertiga malam terakhir itu ya berarti Allah selalu di, di langit yang pertama terus di langit dunia terus yang kita lihat ini akal-akalan yang tidak benar ya bagaimana Manilah di kalak alafalim, manilah di kalak leilon nahar. Maka tanya kepada orang tersebut yang menanyakan dengan akal bodohnya siapa yang menciptakan waktu-waktu tersebut? Allah jawabannya. Siapa yang menciptakan malam dan siang? Jawabannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka ketika itu yang menciptakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pun maha berkehendak dan Allah maha mampu untuk kemudian menjadikan sesuatu yang di luar akal kita. Ya, sehingga akal kita tidak boleh menerobos ke sana. Kalaupun menerobos pasti akan ngawur, pasti akan salah. Ya, maka kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala nabinya, nabi yang terbaik, imamnya para nabi mengatakan bahawa Allah turun ke langit dunia seperti pada malam terakhir, kita beriman. Masalah bagaimananya Allah yang lebih tahu dan Allah Maha tahu atas segala ilmu yang ada. Allah yang menciptakan semua makhluknya. Kita hanya berkewajiban untuk pasrah Pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah adab kita terhadap dalil-dalil yang ada di dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa al-Qadir subhanahu wa ta'ala an yanzila kaifa yasha' wa in kana taxtaliful aqalim fi thulthil lail. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mampu untuk turun di langit dunia sepertiga malam terakhir walaupun perbedaan waktu satu tempat dengan tempat yang lain itu terjadi hada bin nisbah lana amma bin nisbah lillah fa qadirun ala kulli pemikiran waktu yang berbeda-beda tadi seperti kegelapan malam yang selalu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu adalah akal kita, kemampuan kita dalam berfikir Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala maka Allah Maha mampu, Allah Maha berkehendak dan Allah Maha mampu atas segalanya. Fala tadkhulu kayfiyati nuzulihi. Maka janganlah seorang masuk dalam perkara ya, bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wamislu, cantah yang lain yuro yang malkiyah makay sayuro. Allah dilihat pada hari kiamat. Bagaimana dilihat? Nakula, ya. nabhasu anhada. Kita tidak akan membahas tentang bagaimananya. Wanu sbitu anahuyuro bila absor ayanan. Kita tetapkan sebagaimana dalam hadis tadi, bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat dengan mata telanjang. Semua orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu Wataala. Kama yuro, kama yuro alkomaruleyat albadri. Sebagaimana di malam hari, ya di mal. Bulan purnama itu akan nampak dengan jelas dilihat oleh semua manusia. Wa kama turoshamsu sahwan leisa dunah hashaab. Sebagaimana seorang juga melihat matahari dengan tanpa penghalang, tanpa ada, ya, penghalang sama sekali di siang bolong. Nuk minubihada waladhabhas fi kefiyah cerroya. Kita beriman, namun kita tidak menanyakan bagaimana seorang, ya, bagaimananya seorang melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mungkin maksud daripada melihat Allah pada hari kiamat ciptanya Allah itu besar sekali agung sekali bagaimana kemudian malaikat Jibril saja itu menampakkan 600 sayapnya itu sudah menutup penjuru semuanya ya menutup semua penjuru dunia bagaimana dengan penciptanya Allah Subhanahu Wa Taala penciptanya harus yang begitu agung apakah mungkin dilihat segitu besarnya? Karena mata kita kecil sekali ya itu semua adalah akal-akalan kita maka kita tidak menanyakan kefiahnya tentang bagaimananya kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala ilmunya. Karena haladalah ilmunhu illallah subhanahu wa ta'ala yaji waja rabbuka kaifa yaji ya Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segalanya dan yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala seperti hadis yang lain ketika menjelaskan tentang datangnya Allah subhanahu wa ta'ala kemudian bertanya bagaimana datangnya Allah dia ya, dengan cara apa dengan naik apa kendaraan apa dengan ini itu ya bagaimana dengan jalan kaki dengan terbang tidak boleh ditanyakan yang demikian, karena ini perkara yang gaib dan tidak dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Nafu lula, nafhaswa anil kaifiyah, kaifayaji, laqinus lebih tanah wajji, Subhanahu wa Taala. Kita tidak akan, ya, membahas tentang bagaimana sifat-sifat tersebut, bagaimana datang, bagaimana kembali, ya. Kita menetapkan semua yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ini yang paling penting di garis bawah ini. Iyalikubijalalillahi taala sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke dunia, ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, ya, dan turunnya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan sifat-sifat mulia Allah Subhanahu wa taala. Wanah nunuk min sifat, wana arief makna hal eh kita lanat bahas Kita beriman dengan sifat, beriman dengan makna makna dari sifat tersebut. Akan tetapi, ini aqidah Al wal Jama'ah, tuan. Ya, kita beriman dengan semua sifat yang ada, ya sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang ada kita beriman dengan iman yang sempurna. Akan tetapi, kita tidak membahas tentang bagaimananya. Sifat-sifat tersebut Karena kita beriman bahwa itu sesuai dengan Keagungan Allah, sesuai dengan ya, Kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Wala kaif dengan tanpa menanyakan Kaifiyah bagaimana Sifat Allah subhanahu wa ta'ala wala makna ya dan ini insyaallah taala kita bahas pada pertemuan yang akan datang karena waktu sudah habis ya wala makna pada bagian terakhir dari ucapan insyaallah kita kaji pada pertemuan yang akan datang binalah mudah-mudahan panjang umur insyaallah semoga sallallahu warahmatullahi wabarakatuh